Нижній університет був одним з найстаріших комплексів у лондрес Перші мітки були розставлені автоматичними будівельними мехами, коли на планеті було лише дві сотні людей. Холи були простими, прямими, квадратовими та важкими. У місцях загального користування, які усі іменували вулиця, спробували пом'якшити простір та надати йому більшу приємність для людського ока, але навіть після цього лишились низькі стелі і прямі кути. Нічого не допомагало, бо колоніальний дизайн визирав з кожної шпарини інфраструктури. По кутках широких коридорів зб'їлися електричні кабелі та труби водогону. Підлога була встелена металевими решітками, і Девіду доводилося пригинатися у одвірках. Струмені сотень ароматів з районів рухалися до комбінатів очистки атмосфери, підтримуючи постійний бриз, що линув з вулиці, заштовхуючи студентів всередину і утримуючи від виходу назовні. Девідува шавка знаходилася у третьому коридорі в ряді старшаків. Вона була вдвічі ширша проти минулорічної, а механізм замка не заїдав. Він наклеїв на фасад дві копостерів зображення газа праті Харі, мультику стилі Канзі, але нічого схожого на різнобарвне світіння поруч. Воно належало дівчині, котра вивчала промислову інженерію. Сусідки він майже не бачив, хіба коли вони разом одночасно опинялися у холі. Усі шафки й чимось відрізнялися картинкою білою дошкою для малювання маркером, якимось ж гратівливим простим малюнком, віддрукованим на пластику і перенесеним на метал, будь-яка крихітна позначка, що натякала, цей простір належить комусь конкретному, комусь хто трохи, але лише трохи, відрізняється від інших. В кінці циклу випускники отримували направлення, спустошували шафки і прямували кожен своїм шляхом. Шафки відмивалися, дезінфікувалися, закривалися і знову перетворювалися на анонімні, такі, що могли б належати будь-кому, хто їх отримає. Девід чув про фортеці з піску на березі, які геть змивало припливами, але океану ніколи не бачив. Шафи уряду старших були щонайближчими з відомих йому аналогів. Девід прикрив двері і повернувся до свого робочого місця. З працюючим транспортом, батьками вдома і відкритим нижнім університетом лабораторія була місцем, яке йому не подобалося в останню чергу. Довгі м'язи спини і ніг ще гуділи після ночі тестування власного варева, тож йому стало наполовину легше від того, що він вже може сказати Лілі, що нарешті скуштував, і ще наполовину від того, що через щільний графік більше не куштуватиме. Та Катавасія скидалася на довгу, приємну, але досить марудну мрію. І на додачу в голові лишився туман, насолоджуватися яким було нереально. Лабораторні роботи переходили майже до фінальної фази. Вбудований у стіл термінал було налаштовано на демонстрацію даних з усіх сімох досліджень, котрі утворювали складне тло випускної роботи. Всі вони гуртувалися довкола простої універсальної ідеї побудови складних клітинних структур, які могли б скоротити споживання чорного металу. Це не було святим граалем, але якщо спрацює, то стане надійною мозаїкою з масою застосунків для тераформінгових змагань. Пропущений день подвоїв кількість даних для аналізу і перегляду, як і у всіх інших. Агов, великий Дейве. Степан був одним з чотирьох студентів під орудою пана Оке. Він стояв у одвірку, спершись на костор, і ніяково посміхався. Блідийний, мов борошно вищого гатунку, з алергією на фармацевтичний коктейль, що робив кістки твердими, а м'язи здатними до функціонування у низькому тяжінні Марса. Від початку року він вже двічі ламав ногу. Привіт. Повна маячня з тим подвійним вибухом, егеш. Чудесі те, дивись, я тут поміркував? Тобі щось потрібно? Так. В мене аномалія в одному з процесів. Тобто геть кепська. Три стандартні відхилення. Капець тобі, дядя. Знаю. Подумав, може мені трапилися якісь погані реагенти. Погані чи помилкові? Помилкові – це погано. Взагалі я знаю, що в тебе є деякий запас і собі подумав... Запас? В грудях Девіда щось легенько стислося. Степан знизав плечима і відвів погляд в бік, не ляпнув щось, чого ляпати було не варто. Звісно, та це ж дрібниці, так? Але в моєму наборі для хрому є чимало таких самих реагентів. Якби я міг намутити досить, аби запустити процес ще раз, то хибні дані вдалося б затерти. Але в мене стільки немає. Колега кивнув, опустив голову і упер очі в підлогу. Він облизав губи, і Девід завважив відчай у його поставі. Девід мільйони разів уявляв, як воно є, коли лаби йдуть не туди, особливо перед самою практикою. Це був кошмар для кожного. «Звісно, є», – відповів Степан. «В тебе завжди у тій іншій шафці є обладнання і припаси, вірно? Ну, тобто ж ти в курсі?» «Не знаю я», – в роті дрейпера з'явився міднуватий присмак. «Звісно, знаєш». Колега не підіймав голову. Напруга в кімнаті загусла до такої міри, що її можна було різати ножем. Степан опустив голову, як пес, якого шмагають, але задню не увімкнув. Стіни занадто зблизилися, повітря занадто загусло. Степан висмоктав увесь кисень. Хлопець спробував намацати Девідів погляд, але за тим відвів очі. Як багато йому відомо, як багато він підозрює, хто ще знає. Я тобі допоможу, проказав Девід так, неначе слова могли порізати йому язика, якби промовлялися швидко. Ти скажеш, що тобі потрібно для нової партії, і я допоможу тобі це дістати, окей? Ти зможеш запустити новий експеримент. Ми зробимо робочі дані. Звісно, дякую, відказав колега. Тепер було видно, що він помітно розслабився. Я вдячний. Чи знає пан Оке про іншу шафку? Ні відказав Степан з майже змовницькою усмішкою. І ніколи не дізнається, так? Отже, замість того, щоб працювати над даними, Девід провів ранок, снуючи від лаби до лаби, звертаючись до кожного, кого знав достатньо, аби заговорити. Таких виявилось менше, аніж він вважав, а напруга в повітрі не робила людей занадто толерантними. Всі відставали, всі мали власні проблеми, всі турбувалися про лабораторні, про практику і родинні питання. Перед обідом він здався. Єдиним варіантом, який лишився, було дістатися до мережі і замовити у дистриб'ютора свіжі припаси для Степана. Від цього його таємний рахунок не сильно похудає, та й не єдиний він з тих, хто в останню мить нашкрябує на нові реактиви. Закупи студентами речей для власних потреб, на його думку, були звичайною справою, тож дива не станеться, якщо хтось заробить товаришеві послугу. І поки ніхто не цікавиться, звідки з'явилися гроші, все буде в порядку. Повернувшись до власної лаби, він почувався так, наче цілісінький день гарував, хоча насправді ще майже не починав. Години минали швидко. До вечері розгріб та обробив усі дані за день підриву труби і почав працювати над даними за наступний. І саме вчасно, аби почали накопичуватися дані за період сновигання по чужих лабах. З кожною новою порцією інформації Девід розумів, що наступна ніч буде довгою. Можливо, він не спатиме взагалі. Якщо протримається до завтра, всі запаси буде оброблено. «Хіба що хтось знову щось підірве, чи Степан забажає більшого замовчання? Або тітка Бобі прийде до нього потягати залізо чи ще якась халепа?» Хлопець спробував вичавити головний біль з основи черепа і повернутися до роботи. За сім хвилин після вечері його ручний термінал теленькнув. Він прийняв вхідний. «Ти хіба не вечерю не прийдеш?» – поцікавилася матір. У тихому голосі звучав метал, неначе повітря проходило крізь соломинку. "Ні, маю закінчити з даними. Я вважала, що тобі виділяють для цього денний час", відказала вона. На екрані терміналу мати виглядала інакше, аніж наживо. Не старшою чи молодшою, просто по-іншому. Неначе всі зморшки навколо очей і вуст зникли, але у той самий час вона геть посивіла. "Маю справи, про які треба потурбуватися". Дрібноекранна версія її обличчя стала холоднішою і віддаленішою. Девід відчув себе так, наче на плечі йому навалився тягар. Девіде, тайм-менеджмент – це важлива навичка. Промовила вона так, не це була випадкова думка і не стосувалася нього. Знаю. Я залишила тобі вечерю. Будь дома не пізніше півночі. Буду. Вона дала відбій, він обернувся до монітора і влупив по ньому кулаком. Монітор залишився цілим, навіть не дав збою, з тим самим успіхом Девід міг його взагалі не чіпати. Наступне попередження надійшло всередині вечора, коли лабораторія почала пустішати. Голоси в коридорі зробилися тихішими і майже губилися у мелодії дзижчання та стукоту з лабораторії будівництва. Пройшли старі чоловіки жінка з швабрами та вологопоглинаючим порошком. Девід ледь не пропустив дзенькання терміналу. Все починало його напружувати, і він міркував, кому знадобилося відправляти повідомлення, якщо можна просто подзвонити. Він глянув на екран. Повідомлення було від Лілі, проте заголовок був таким – відкрити на одинці. Хлопець розгубився. В його уяві промайнуло видиво того сорту повідомлень, що дівчата надсилають хлопцям для перегляду без зайвих очей. Він потягнувся, аби зачинити двері в лабу, і скрутився над терміналом. Вона сиділа в темряві, світло падало з боку, звучали чоловічі голоси, супроводжувані трубами і улуляцією. Музика в стилі раї. Вона облизала губи, перевела погляд на панель терміналу і назад. «Девіде, думаю, я влипла», – озвалася дівчина. Голос тремтів, дихання переривалося. «Мені потрібна допомога, розумієш? Ти допоможеш, бо я знаю, що ти такий самий, як я. Ти мені подобаєшся, і ти допоможеш виплутатися, правда? Мені потрібні гроші. Можливо, можливо, багато грошей. Я скоро дізнаюся, може завтра. Просто дай відповідь, якщо можеш. І не кажи гадчеві». Жіночий голос, гучніший за музику, покликав її звідкись збоку, боку, і Лілі сіпнулася вперед. Екран потемнів. Девід спробував з'єднатися знову, запит не пройшов, а натомість вигулькнула пропозиція залишити повідомлення. Загарчавши від розчарування, він знову створив запит. І знову. Термінал подруги наразі був офлайн. Він відчув невідкладну потребу рвонути на станцію підземки і рушити на Інніс Шалоу, але не мав уявлення, де шукати Лілі, коли вже там опиниться. Він навіть не був впевнений, що дівчина була вдома, коли записувала повідомлення. З родючого ґрунту цікавості й остраху проростали сотні сценаріїв. Лілі злапали з товаром і її шантажує поліція, погрожуючи каталажкою. Котрий зі згадчевих ворогів її розшукав і погрожує вбити, якщо вона не наведе на гадча. Тож тепер їй конче потрібно зникнути з планети. Чи вона вагітна і просить доправити її до Дханбаднова на аборт? Він міркував, яка сума їй знадобиться. Він уявив дівочу посмішку, коли віддасть гроші, коли врятує її, від чого б там не було. Але спочатку йому треба закінчити з даними і потрапити додому. Ніхто не дізнається про те, що сталося. Він увімкнув термінал на запис і став посередині кадру. Я зроблю все, що зможу, Лілі. Просто зв'яжися зі мною. Скажи мені, що відбувається, і я зроблю все, що треба. Обіцяю. Він почувався не щось забув, наче щось треба додати. Але що? Щоби там не було, ми розберемося, так? Просто подзвони мені. Він дописав заголовок і відправив повідомлення. Решту вечора чекав на теленькання чи запит на зв'язок. Марно. Коли він дістався помешкання, була майже північ. Проте батько і тітка Бобі не спали. Монітор у вітальні був налаштований на популярний канал, де срібноволосий з грубим обличчям чоловік жваво говорив. Звук було вимкнено і, здавалося, він намагається привернути їхню увагу. Батько сидів на дивані, простір від бильця до бильця завдяки масі його тіла став схожим на трон. Тітка притулилася до стіни, говорила і в процесі розмови тримала однією рукою гирю у три десятки кіл, яку кінець кінцем обережно опустила. «Ось так я це розумію», – промовила вона. «Не згоден», – не погодився батько. Ти професіонал з серйозною підготовкою. Скільки Марс вклав в тебе за всі роки твого перебування в корпусі? Витрачені на тебе ресурси не взялися ні звідки? Марс від чогось відмовився, надаючи тобі таку можливість, навчаючи тебе цим навичкам. Цей тон у голосі був знайомий Девідові з народження, тому змусив напружитися. Чоловік на екрані підняв руки у люті, немов захищаючись, а затим зобразив те, що мало би означати чарівну посмішку. Я за це вдячна. тітчин голос звучав тихо і спокійно, але виразніше за батьків підвищений тон. Я служила. Ці можливості включали в себе прірву 18-годинних днів і ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні. Батько замахав руками, не наче відганяв дим. Тобі не варто скаржитися на роботу. Інженерія так само затребувана, як і, і багато друзів помирали на моїх очах. Закінчила тітка у раптовій тиші гиря продовжувала опускатися і підніматися. Вона ухупила її іншою рукою. Обличчя батька потемніло від пролитої крові, руки його стиснулися на колінах. Жінка посміхалася. У її голосі чулися нотки розчарування. — Ти міркуєш, як мене увіпхнути у це, так? Давай, не стримуй себе. Девід поклав ручний термінал на кухонний стіл. Звуку пластику об пластик було досить, аби повідомити про його присутність. Коли родина обернулася, аби глянути на нього, хлопець раптово побачив зразок родинної схожості. На секунду вони стали старшим братом і молодшою сестрою, вирваними з розмови, яка велася з дитинства. Девід кивнув їм і відвернувся, стурбований власними думками. «Ласкаво просимо додому», – озвався батько, піднімаючись з дивану. «Як справи в лабі?» «Непогано», – відповів Девід. «Мама сказала, що лишить для мене вечерю. Там трохи карі в холодильнику». Хлопець кивнув. Він не любив карі, але й не гідував ним. Поставив подвійну порцію у самогрійну керамічну миску і увімкнув її на нагрів. опустив очі, бажаючи, аби розмова, про що б там вона не була, тривала, щоб вони забули про нього, та побоювався, що вони ось-ось поб'ються». Тітка Бобі прочистила горло. Вони щось розкопали у цій справі з трубою, поцікавилась морпіхиня. По голосу Девід міг би сказати, що вона підняла білий прапор. Батько глибоко вдихнув та повільно випустив повітря через ніс. Карі відгонило імбирем більше звичайного, і хлопець подумав, чи не тітонька його готувала. В новинах кажуть, що ниточки є, нарешті озвався і батько. «Я думаю, до кінця тижня когось таки затримають». Згадувалися зовнішні втручання? Ні, якийсь бовдур-демонстрант намагався привернути увагу до того, наскільки ми вразливі. Мовив батько так, наче щось знав. Це відбувається усюди. Самозакохане лайно, якщо когось цікавить моя думка. Ми проробляли розклад на наступний місяць, коли це трапилося, а тепер кожен втратив як мінімум день. Як на одну людину, це небагато, проте тисячі людей вибиті з графіку. Як казав тато, 365 людей пропустять одну зміну, рік змарновано за день. Розумієш? Ну, ти порозумію, відказала тітонька. Я пам'ятаю, як 9 тисяч людей пропустили годину. Те саме. Термінал Девіда узяв акорд, і його серце затріпотіло, проте, піднісши його до очей, він побачив, що то університет надіслав розклад роботи лабораторій на наступний тиждень. Він проглянув сповіщення, не вчитуючись, жодних сюрпризів. Роботу він якось доробить. Вимкнув на терміналі звук, повернувся до повідомлення Лілі лише для того, аби ще раз глянути на її обличчя, на те, як рухаються її плечі. Вона знову облизнула губи, глянула вгору, потім вниз, і її голос звучав в його пам'яті. Не повідомлення, яке вона надіслала вночі, але останні слова ночі, коли зламалася труба. Просто думала, що ти заглянеш повеселитися, але помилилася. Боже, чи думала вона про те, щоби зайнятися з ним сексом? Чи не розлютився багач, Чи це саме заради цього гач їх разом і відправив? Невже саме так і було? Приниження й насилу контрольоване збудження змішалися в його крові, перетворюючи карі на щось позбавлене смаку Йому треба відшукати Лілі. Завтра, якщо він не отримає звістки від неї, то поїде до Інісшелуз. Він може просто попитати у людей хтось має її знати можливо, зі своїми даними він упорається за день або примусить степана зробити роботу. Врешті-решт, хлопака йому винен. «Що ж, Парубче?» – почувся голос батька, що зайшов у кімнату. Девід перевернув термінал екраном донизу. «Вже пізно, а мені завтра на роботу». «Мені теж», – відповів Девід. «Чудово!» Рука батька коротко стисла його плече, притисла і зникла. Хлопець дожував рештки карі і змив смак кухлем холодної води. У вітальні тітка Бобі змінила канал. На екрані з'явилася невеличка стара тимношкіра жіночка у помаранчевому сарі. Нахилившись уперед з виразом помірної зневаги, вона слухала питання інтерв'юера. Родичка кашлянула коротким гірким смішком і вимкнула екран. Жінка посунула на кухню, кривлячись і розтираючи лівий біцеп з правою рукою. Не вища за батька, проте значно сильніша, тому так себе й поводить. Хлопець загадався, чи доводилося їй вбивати. Він був майже певен, що чув історію про те, як вона когось вбила, але, мабуть, слухав тоді неуважно. Вона глянула донизу, можливо, через його перевернутий ручний термінал, і мрійливо посміхнулася. Це було дивно. Жінка нахилилася над мийкою і почала тягнутися пальцями уперед, таким чином розтягуючи сухожилля та м'язи з зап'ястка. Пробував вільне скелелазіння. Він підвів очі на неї і знизав плечима. Коли я була твого віку, то увесь час так проводила. Брала дихальний апарат, і з кількома друзями ми їхали на плато або до підніжжя. Я двічі чи тричі ходила до печери здоровання якраз перед практикою, без страхувального обладнання. Просто з балонами повітря, якого вистачало, аби дістатися, зробити справу і повернутися до найближчого виходу. Основна штука в тому, аби тягнути на собі якомога менше усього. Найтонші скафандри, без мутузок і костилів. Одного разу буря заскочила мене на скелі за пів кілометра від поверхні, то довелося заплішити кулак у щілину, аби утриматися на місці. Все, що я чула, як крупний пісок б'є по шоломі та зойки приятелів, які горлали, аби я спускалася. «Лячно», – нарівним голосом відповів Девід. Вона не помітила сарказму або вирішила його не помічати. Це було неймовірно. Один з найкращих підйомів у моєму житті. Але твоєму дідо-дідові це не сподобалося. Це був той самий єдиний раз, коли дідусь назвав мене тупою. Девід набрав ще склянку води і випив. Йому було непросто це уявити. Дідо-дідо завжди всіх і за все хвалив. Часто це нічого не означало. Він не міг собі уявити, щоб діду так лютував. Батько іноді кликав дідуся сержант-майором, коли злився. Це було дуже схоже на розмову про зовсім іншу людину, яку Девід зовсім не знав. Але там був підтекст, вела далі тітка. За місяць до того один знайомий хлопець загинув. Трой. Що сталося? Тепер була її черга знизувати плечима. Втратив опору на скелі. Через падіння тріснув балон, і коли нарешті його знайшли, з'ясувалося, що трой задихнувся. Мене там не було. Та й друзями ми не були. Але для тата всі, хто займався вільним підйомом, були однієї масті. І те, що сталося з троєм, легко могло статися зі мною. Він був правий. Він просто, ну, знаєш, думав, що я цього не добираю. Але ти добирала. Звісно, в цьому й була фішка, Тітка кивнула під боріддям у бік ручного терміналу. Ти перевернув його, коли він зайшов, і це викличе його цікавість. Девід відчув мідний присмак страху і на кілька сантиметрів відсунувся від столу. Там нічого не було, це просто розклад лабораторій. Нехай, але коли ти перевернув, то зацікавив його. Там нема чим цікавитись, відповів він трохи гучнішим голосом. Гаразд, відповіла вона ласкавим, але сильним голосом, і Девід достаточно втратив бажання спілкуватися з нею. Тітка Боббі пішла назад до гостьової кімнати. Він дочекався, коли тітка увімкнула воду в душі, підібрав термінал і знову перевірив, чи нема чогось від Лілі. Нічого не прийшло. Викинув рештки вечері до рециклеру і пішов до кімнати. Ледь торкнувся головою подушки, як думки полетіли галопом. На що дівчині могли знадобитися гроші? Наркотики, адвокат? Чи квиток з Марса? Варто було подумати, що вона може полетіти звідси. Раптом вона так і зробить. У грудях одразу зробилося порожньо і безнадійно. На додачу просила не казати гадчеві. може, вона щось зробила, якось його розізлила і тепер має зникнути до того, як потрапить до рук ділка. Він поринав у сон, уявляючи себе між гадчем і Лілі, обличчям до нього. Він намагався захистити дівчину. Прокрутив варіанти з самого початку. Він втручався у бійку і відштовхував гадча геть. Він був з Лілі, і по неї з'являвся гач. Він проговорював діалоги. «На шкоді їй, і я перетворю твоє життя на пекло? Чи ти думаєш, що всесильний, але я чортів дрейпер, кузен?» І уявляв їхні реакції. Лілі вдячно підсувається для поцілунку, тут таки бере його руку і заводить собі під майку. Він майже відчув її тіло, майже відчув її запах. Сон змінювався і все скочувалося до отримання решти даних, а Лілі потребувала коштів для зміни результатів тесту на вагітність, і гроші завалилися у тонку щілину, а пальці виявилися затовстими, аби їх дістати. Коли будильник вимкнувся, Девіду здалося, що він геть розбитий. Тіло все ще було важким, ним володіло відчуття абсолютної безсилості. Але настав ранок. Девід посунув неслухняне тіло до краю ліжка, дозволив нозі вільно теліпатися біля підлоги та притиснув долоні до очей. Навіть крізь повітряні фільтри було чутно звично вітальний запах сніданкових сосисок і кави. Уна Мейнг дивилася зі своєї стіни поглядом, в якому читалося щось глибоке і таємниче. Потім таємничість змінилася на розпливчасту образу, і хлопець перемкнув зображення, замінивши його на схід сонця над Олімпом. Туристично. Треба розробити план. Можливо, вдасться поговорити з гадчим. Не прохопитися, що Лілі говорила з ним, а просто дати зрозуміти, тому що він турбується про неї. Він хоче її відшукати. Це була правда. Він має відшукати Лілі, де б вона не була, і зробити так, щоб все було знову на мазі. Затим закінчити розбір даних. До Ініс Шелоус і назад майже дві години, але якщо він попрацює в обід або ще й поїсть в лабі, то втратить лише годину. Варто подумати, як відшукати її, коли він опиниться на місці, поговорити з кимось, навіть гачем. Але гача тут немає, тому розрулювати ситуацію доведеться самостійно. Вийти, розпитати, роздивитися. Вона на нього розраховує. На мить він відчув дотик її голови до свого плеча, мускус її волосся. Так, він це зробить. Без проблем.